Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Zavad će nekdo svoj, zavad će nekdo svoj, zavad će nekdo svoj, zavad će Pred njim govoreći, Gospode, pomiluj Sina Mojega, jer im je jeste čar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu i dovedo ga učenicima tvoji i ne mogaše ga izcijeliti. A Isus odgovarajući reče, O, rodene vjedni, i pokvareni dokle će biti s vama dokle će vas strpeti dovedite mi ga mom i zapri ti mu Isus i đemon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa kada pristupiše učenici Isosu i na samom mu rekoše zašto ga mi ne mogosmo iznati A Isus im reče, za neverovanje vaše, jer zajica vam kažem, ako imate vjere, koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj, prijeđi odavde, odtamo i prijeći će, i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod izgoni osim molitvom i postom, akać su hodili po Galileji reče im Isus sin čovečji biće predanu ruke ljudske i ubiće ga i treći dan ustaće i Sina i Svetoga Duha. Amin. Kako je lepo, braćo i sestre, kada ima svetlosti, kada je vazduh prozračan i čist. Kako je lepo kada nam Bog da da imamo ono što nam je potrebno za život i ne tražeći ništa više kada mu blagodarimo kada smo srećni sa time kako je lepo kada je život pred nama kada mnogi planovi Kada mnogi svetli ciljevi žive u nama i kada se u Boga uzdajući nadamo da ih dostignemo. Kako je lepo kada živimo u miru i u miru svoj život organizujemo. Po zakonu Božjem. Kada možemo slobodno i misliti i govoriti, kretati se. A kada nastupi tama, svuda oko nas, onda nam jedan zračak svetlosti pričinjava radost. Jer, videći njega, javlja se nada. Kada nastupi glad, pa i hleba čini nas sretnim. I na tom parčetu blagodarimo višeno... Što smo nekada blagodarili na onom izobilju koje smo imali. Kada vihor rata počne da besni, Kada vidimo oko sebe noštvo nečovečnosti, noštvo zločina, Kada vidimo naše bližnje I one koji su nam nepoznati Kako padaju kao snoplje I u trenucima, mira i predaha mi blagodirimo Bogu Za te male trenutke Kada dođe posljednji dan Kada počne da nam ponestaje daha, kada spogled počne da se zatamnjuje, kada srce počne sve slabije da kuca. Blagodarimo Bogu za svaki trenutak života i svaki naredni dan čini nam se veći no što nam su nam se nekada činile godine. Da, braćoj sestre, evo u današnjem evanđelju čuli smo gospod pošto je sišao sa gore Tavorske na kojoj se preobrazio, a eto i upravo u tom redosledu, jer preobraženje praznujemo za dva dana, A ovaj događaj koji se zbio nakon preobraženja praznujemo danas, čemu vidimo da u evanđelskoj nauci da na Kristovom putu i vreme i prostor iščezavaju i ono što je bilo ranije može biti i kasnije, a u večnosti sve to dobija smisao i punoću. U zajednici sa gospodom našim Kristom. Dakle, nakon što se preobrazio pod, pred svojim učenicima na Tavorskoj gori i pokazao im slavu svoju božansku, onoliko koliko ljudska priroda može da primi, a da ostane čitava, da ne sagori pretom tom silom, tom svetlošću, netvarnom, Sišavši dakle sa Tavorske gore, nailezi na njega ražalošćeni otac, moli za sina, kaže mesečar. Kako mesečar? Tako što bi napada upravo u vreme kada su bile mesečeve mene tako da jadni otac uopšte nije znao da ga djavo napada već kaže mesečar misleći da je mesec uzrok njegove bolesti a to jeste cilj djavola da sakrije sebe i da sve ono što nam se dešava pripiše ili zvezdama ili evo mesecu ili nekim okolnostima slučajnostima I tako, jadni čovek, neznajući znajući otkuda dolazi nevolja, traži pomoć kod nekih drugih, a ne u crkvi Božjoj, koja jedina zna uzrok bolesti i njeno rešenje. Pa onda odlaze kod nekih astrologa, kod nekih gatara i... Džavo po svojoj lukavosti nekada se iskloni, ali znajte da čovek ostaje vezan njegovim lancem. Pre kasnije, đavo će taj lanac povući. I se čovek na vreme ne trgne i ne pribegne tamo gde i mora i zašta je stvoren crkvu Božju, znajte, da ga djavo neće lako pustiti i uzet ga za svu večnost. A gospodu, evo ovaj otac, i nemajući svest ko je u stvari Isus Hristos, slovljava ga sa gospode u svoji nevolji, u svojoj muci. Čuo da on čini mnoga čuda, Došao je kod njegovih učenika, ali oni nisu mogli ništa da učine. A gospodu ništa lakše. Samo prišavši i zapretivši demonu, onom vlašću koju ima kao Bog, dagnao ga je i dečak bizdrav, kao da se bolesti. Nikada nije ni desila I onda Gospod Dopustivši to Da učenici nisu mogli da isteraju demona A još nisu ni primili duha svetoga Još nisu imali ni veru savršenu Jer i oni su posumnjali I kada je Gospod poveden na raspeće Mnogi su se razbežali da on da je pouku i njima prekonjiti svima nama da koliko imamo vere makar koliko zrno gorušično zrno malo zrno neznatno da ćemo moći i gore pomerati i da nam ništa nemoguće neće biti još dodaje da se ovaj rod dakle rodli Rod pokvarenih, ne izgoni ničim drugim domolitvom i postom. I tu završava pouku kratko, sažeto, ali onima koji traže spasenje, koji traže uteku, koji traže radost i sreću, koji traže svetlost u ovoj sveopštoj tami, sasvim dovoljno. Dakle, molitva i post, kako kažu sveti oci, dva krila duše čovečje koja nas vode na nebesa. I zato da se ne smućujemo pred naletom onih priča koje sve češće i, i same, samih redova crkve dolaze, da post i nije toliko bitan da je važno verovati, a Bog će dati. Ali kako možemo verovati tome kad reči gospodnje kažu drugačije? I naravno, ne traži gospod post više no što mi možemo. On je stanovio post kao meru poslušnosti, kao meru pokazivanja vere u njega, jer nemamo veru u najmanjem, kako ćemo imati u najvećem, ako ne možemo da postimo, kako ćemo postradati. Dakle, preporučivši molitvu, post, molitvu kao izraz smirenja, i svesti o svojoj nemoći i svega onoga što ne možemo a što nam je potrebno za spasenje da u molitvi od gospoda ištemo kažu sveti oci prvo molitva blagodarnosti Bogu, pa onda molitva slavoslovlja pa tek onda molitva iskanja Ne budemo drski da tražimo, samo da tražimo ono što nam treba, ne blagodareći i ne slavosloveći Boga. Onda, naravno, i nam gospod da to po svojoj velikoj milosti, ali put nije dobar, pre ili kasnije možemo potpuno otpasti. A kad je učinio to čudo, kad je poučio narod, onda nasamo učenicima stade govoriti o stradanju o svojoj smrti svome vaskrsenju i eto upravo ih je pripremao za ono što se imalo zbiti u strašnu tajnu pa i za onu radosnu vest da se ne uplaše da nada u njima ne ugasne sa svim A upravo, evo, i na današnji dan, nedeljni, mi praznojemo tu radosnu vez, to vaskrsenje Hristovo, tu pobedu nad smrću, to izobilje svetlosti koje nas čeka nakon tame ovoga života, to izobilje hrane duhovne kojem ćemo se hraniti na svu večnost, To izobilje života, koje će nastupiti nakon onog posljednjeg dana i strašnog trenutka prolaska kroz smrt. Samo ukoliko naša duša bude oslobođena lanaca strasti, a svaka strast u stvari jeste taj lanac kojem nas zlobni demon vuče ka sebi, odlači od zajednice sa Bogom, od zajednice večnoga života i večne radosti, nudeći nam tu privremenu, tu lažnu i prividnu radost kao neki mamac, kao neku udicu koja vam nas hvata. Iako ostanemo uhvaćeni, ako se odmah ne trgnemo, ono mi stavlja lance strasti koje jesu grekovne navike I onda, onda već nemogući sami ništa učiniti, padajući u vakru i vodu, besneći i ludujući po ovome životu i ne znajući šta nam se stvarno dešava. Ali eto, imajući oce, imajući crkvu, bar njima pripadnimo, da oni umole gospoda za nas, da nam oni pomognu. Jer Gospod, Gospod je poslušan crkvi svojoj, dajući i nama primer da i mi trebamo biti poslušni njemu kroz crkvu. I iscelit nas. Ne mojmo sumnjati u to. Evo imamo današnju priču. Pa imamo bezbori priča i kroz Evanđelje i kroz svu istoriju crkve, kako je Gospod pod grešnika, od besomočnika svetitelja činio. A upravo i danas naša sveta crva prazno je spomen jednog velikog ravnoapostolnog svetitelja koji je živo, evo, gotovo u naše dane. Strašne dane turskog aropstva u Grk po svetogorac po duši misionar i apostol, ravnapostolni Kozma Etolski, kao mlad došavši na svetu goru, tamo izučivši nauku pokajanja, nauku smirenja, nauku Isusove molitve, videći kako narod po svetu strada, kako su kao ovce bez pastira vođeni, kako se gubi izvorna nauka Kristova kako narod sve više otpada, nemogući to, trpi tu žalost u duši svojoj. Ali i ne usluđujući se sam da išta učini bez blagoslova, savjetuje se sa mnogim episkopima, patrijarcima i dobivši blagoslovom kreće u svet. I silom Božijom pokretan, propoveda reč Božju u poselima i gradovima po poljima, brdima vraćajući narod Hristu i čineći mnoga čuda, seljujući bolesne, pa čak i turke i paše. Ali zlobnije vreje ne mogući to da gledaju, mada on nije govorio ništa protiv njih, ali mu najpre smestiše Nešto što nije počinio kod paše i taj put, ne, ne postradavši, ali izvukavši povuku, počeo je da govori i protiv njih, pa je i narodu Božjem govorio da nedelju praznoju i da pazar i trgovinu, da poslove završavaju drugim danima, i da sa nedelje prebace na subotu, da dolazi u crkvu, post, molitvu, sve to peporučivao. I gde god je dolazio, zabadao je krst u zemlju, i taj krst je ostajao nakon njega kao svedočanstvo, njegove propovedi, i mnogi su nalazili utehu pod tim krstom. I postradavši u Albaniji, Ostao je do dan danas Kao moćni svedok Vaskrsenja Hristovog Kao moćni propovednik Reči Božije, Kao velika uteha Svim pravoslavnim narodima Postavivši i za sebe Od mnogih beseda i propovedi Osam zapisanih Kao i nekolicinu Proroštava A još Jedne velike svedokjeva skrsenja Kristovoga danas praznujemo, sedam efeskih mladića. U Efesu za vreme cara Dekija, u prvim vekovima mučenja hrišćanstva, kao znameniti mladići, jedan od njih je bio sin gradonačelnika Efeskog, ostali su bili oficiri u vojci, ali doznavši car da oni služe Kristu, da veruju u njega. Raznevi se poče da ih juri, da ih goni, a oni otidoše u jednu pećinu van grada i tu usnuše snom smrti, bez ikakve muke, bez ikakve bolesti, jednostavno prestaviše se. A car ne znajući da su predstavljeni, ali znajući da su u pećini, zazida pećinu I ona tako ostade zazidana mnogo godina, dok za vreme cara Teodosija ne bi Božja volja bila da se njihova smrt obznani na slavu Božju i na kori sviju. Naime, nakon što je crkva dobila slobodu, javiše se mnoge jeresi u redovima crkve. Mnogi vutice ubatiše da ugrabe što više tada mogu. Pa se tako javila jerez koja je odricala vaskrsenje mrtvi, govoreći da je to nemoguće, da tela neće ustati. I početa ta jerez da drma crkvu Kristovu. A upravo u to vreme neki pastiri koji su čuvali ovce tu kraj pećine, ne znajući šta se zbilo u njoj i ko leži unutra, počeše da uzimaju kamenje sa nje da bi napravili tor za ovce. A mladići, videvši svetlost, probudiše se i zađoše i ne ni koje godina, ni koji je vek, ni koje carni ni da je data s crkvi sloboda. I kažu da je sam cartio dosije čuo za to i da je sam došao i da je razgovarao sa njima. I pošto su se Svi ukrepili u nadi na vaskrsenje, jer nekoliko stotina godina njihova tela su bila cela i netruležna i život se vratio u njih. Oni ponovo odoše i usnuše ovim put, ovaj put sve do opšteg suda i vaskrsenja mrtvi. I eto oni su se javili tada u vreme cara Teodosija. Ali javili su se kako da ukrepe tadašnje hrišćene, tako i nas. Nas koje mnoge sumnje vitlaju, koje mnoge brige more, koji smo zaista nošeni tamo i vamo i stalno vezivani lancima raznih strasti. Ali imajući svedoke koji su nam ostavili Melen. Imajući i gospoda koji nam je i samoga sebe dao kroz evo, svetu tajnu pričešća koju ćemo, ako Bog da, uskoro primiti, samo telo i krv gospoda našeg. Ono što nam je ostavljeno, da ako ga samo dostojno primimo, da raskine sve okove naših strasti, da pokida sve lance, da rastera sve demone i da nas učini pričasnicima blagodati Božje sa kojom Bog će biti uz nas i svi će strahovi naši nestati sve će muke biti lake i sa kojim će i onaj posljednji dan posljedni dan kroz koji ćemo svi morati da prođemo kada više ne bude bilo važno ništa u ovom životu Ako samo budemo sa gospodom i splagodat njegovom, to će nam postati najradosniji dan kroz čitav život i da kroz svu večnost budemo sa gospodom, sa svima svetima njegovim, služeći mu kroz ovaj život u smirenju i gledajući slavu njegovu kroz za sve vekove. Amin. Hristos vas Hriste.